Холодний вітер, наче дід віщун, З дощем холодним бубонять на пару. Я райдуги веселої сім струн Так хочу натягнути на гітару.